«Ну, що ж, як хочеш, адже тобі, Донощикові дві вистилки буде, а мені тільки одна – язикові перший кінець!» Почалася далі справжня лайка, і недавні приятелі розійшлися ворогами. Та слова Щеченкові, що донощикові язикові перший кінець, все-таки справили враження на Дурандіна. І він до деякої пори мовчав. Минав час. Часто зустрічався в полку Дурендін із Щеченком. Та ніяких нових розмов негожих між ними не було. Може б так справа і закінчилась? Та надумав тоді раз Дурендін поглозуватись Щеченка. Знаєш, Щеченко каже, мідні двокопієчники по дві копійки в народі вже не будуть ходити. Як на те, зібралося у тих двокопієчників у Щеченка чимало. Подумав він, що і правда таки, все може статися. Пішов до каптин Армуса Орлова розпитати. Зачувши таке питання, розсердився вельми каптин на Щеченка і на Дурандіна. Покликав зараз же Дурандіна. Ти що це дурню розпотякуєш? Скуштував Дурандін каптин палиці. Побитий, розлютований, прийшов Дурантін до себе на квартиру. Там був другий солдат, Семен Галаскін. З пересердя забув обережність Дурантін і розказав Галаскіну, яка пригода з ним тільки що сталася. Розказав, як побив його каптинармус, Армус, та й додав. – Он який, Щеченко, жарту не стерпів. А я знаю за ним і велике діло, та й то мовчу. І в донос не вступаю, зацікавився Галаскін. А яке ж таке діло? Та таке, що минулого 1750 року, як були ми з Чеченком на одній квартирі, то Щеченко називав царицю Б. Казав, що живе вона з Олексою Розумовським і двох дітей від нього породила. А чи були свідки? Так, і хазяїн течув. «І солдати?» «Це добре», – сказав Галаскін. «Тільки те зле, що ти ніде про те на того Щеченка не доносив». «Та, я цієї справи даром все одно не пущу. Я її колись підніму». Так закінчилася розмова. Тепер уже таємницю Щеченку узнав не тільки він, а й ціла низка інших солдатів. Дійшла справа до старого солдата – Нечипора Мусатова, що вже 30-й рік відбував важку службу, а той зараз же доніс своєму підпоручникові. А далі опинилися в тайній канцелярії і Мусатов, і Галаскін, і Дурандін, і Щеченко. Почалися нескінченні допити. Через те, що Щеченко зараз же признав свою провину. До Мусатова випустили з тайної канцелярії. Зате розшукали і привезли стару дубиниху. І сміх, і горе. Ну, спершу, як звичайно, заперечувала вона свою провину. Говорила, що нічого не знає. Плила з переляку казна що. А далі призналася, що була таки розмова з Чеченком. І що всі ті негожі слова чула вона від селянки Меркулової Алгінії, як сиділа з нею та ще з чотирма жінками на призьбі біля хати, як алгінія, то й алгіня, та й на канцелярія, як треба, то й не один десяток заарештовувала. Відразу до села Висоцького послані були солдати. Наробили вони в селі переполоху, немов орда, яка наскочила, привезли солдати п'ятьох, наляканих до бестями жінок. 26 травня 1751 року допитали всіх їх, кожну окрему. «Не чули, нічого й не бачили, нічого не знаємо». Така була одностайна відповідь. 28 травня знову в присутності Шувалова відбувся допит. Учорашні приятельки, баба Дубиниха Ялгін'я, Стояли одна перед одною, мов люті скажені вороги, та не змогла Дубиниха довести провини своєї колишньої приятельки. І 7 червня всіх п'ятьох жінок, прочитавши їм указа, щоб ніде, нікому, нічого під страхом смертної кари не розголошували, випустили на волю тайна канцелярія. А далі надійшов і присуд, суворий, Немилостивий. Головного винуватця Щеченка спіткала люта кара. Ухвалила тайна канцелярія бити його кнутом і, вирізавши ніздрі, послати до охотського острога вічно. Дубиниху теж не минуло милосердя тайної канцелярії. Ухвалила тайна канцелярія і її бити кнутом і заслати навіки до Сибіру та й решті учасників перепало. Солдатові Дурандіну за те, що він довго не доносив, та деякі слова розголошував, чого було йому робити зовсім не належало, таку кару призначено – бити кнутом і послати його в нерегулярну службу до Оренбурга. Покарали й солдата Галаскіна за те, що довго не доносив і розголошував про негожі слова.